ان الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائله الى جنات النعيم واشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي تركنا على محجة الْبَيْضَاءِ نيلها كَنَهَارِهَا لَا يَزِغُ عَنْهَا إِلَّا حَالِقٌ أيها الناس اُوصِيكُم وَاُوصِ أوسي نَفْسِي بِتَقْوَى الله عز وجل فإن في التَّقْوَى صَلَاحَ الدنيا والآخرة ومن اتَّقَ احْتَسَبَ وَتَزَوَّدُوا لِيَوْمِ الْمِيعَادِ فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا أما بَعْدُ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 يجتهدون في إتمام العمل واتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده وهؤلاء الذين قالوا الله عز وجل عنهم يعطون ما اتوا وقلوبهم وجلة قالت عائشه رضي الله عنها أهم الذين يشربون الخمره ويسرقون قال الله صلى الله عليه وسلم يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ان لا يتفضل اولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون دغسانو نسوان وقفوا baada kumhimidi Allah Subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu mzimu zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Moja katika wanachuoni na katika wema waliotangulia tangulia imam Ibn Radhab al-Hamali anasema katika maneno yake amebemba kwamba domunasaba kwa masiku amebemba tuko ndani yake kwamba tumetoka katika ibada ibada ni ibada kubwa angalia maneno yake anasema kana salafu sale walikuwa wale wema waliotangulia yajtahidu na fi itmamil amal walikuwa najitahidi kuifanya amal kwa njia ya mkumbani nzuri witqanihi na kuifanya hiyo amal kisawa sawa kisha nini baadaye wa baada dhalik yahtamuna biqabulih wakawa naehtimam je hizi amal amekomba tumezifanya Allah subhanahu wa ta'ala ataikubali kiki simamo kwamba tumesimama siku 30 funga kwamba tumefunga siku salasini. Tume salasini. je allah subhanahu wa taala taykubali angalie hali zao wa khafuna min raddihi na walipo naogopa kuenda hizo amal zao zikubaliwe wenda Allah subhanahu wa ta'ala asizitakabali hizo amali ambako waliyafanya wa haula hawa ndio wale Allah subhanahu wa ta'ala amewataja ndani ya Qur'an yakasema walldhina yuutuna ma ataw wanafanya. wa wanafanya yale ambako Allah subhanahu wa ta'ala amewamrisha waqulu hum wajla lakini nyeyo zao zina hofu nyoyo zao zina wasiwasi je hizi amal Allah subhanahu wa ta'ala taykubali je hizo amal Allah subhanahu wa ta'ala tatakabala angalia Aisha baada ya kushuka aya hii Aisha hiaya ikawanieni kumchanganya akawa na wasiwasi nao akamuuliza Rasulullah ahumul ladina yashrabuna al-khamr hawa wanokusudiwa katika aya ni wale ambao wana kunywa tembo kwa kuwa huyo mlevi wa tembo hata kunywa ile tembo anawasiwasi kwa kuwa anajua hii haifai Qun, wa yasriqun fi ayahi inawa kusudia hawa ambao kumbe wenye kuiba ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu Aisha wa wa akamwambia la ya bint allah wa ta'ala hawa Allah subhanahu wa ta'ala hawakusudi hawa walavi Allah subhana wa ta'ala hawakusudi hawa wa izla walakinahum lakini Allah subhanahu wa ta'ala ana maksudi yakina nani alladhina yasumun waliambi kwamba wamefunga wakafunga kisa sawa sawa funga ameki kwamba ndani yake baba masharti funga ameki kwamba ndani yake lisifika na adabu za siyam kisha wa Wale waliambi kwamba wanaswali sala ya kisa wasawa kisha wayatasaddaqun si hayo tu, wale ambao wanatoa sadaka akatoa sadaka ikhlasan kisha angalia hali yao wa hum yakhafun lakini licha hizo ibada zote ibada ya funga ibada ya kutoa sadaka ibada ya swala wahum hum yakhafun wana wasiwasi wasi, wana hofu hofu gani alla tuqbala minhum Huenda Allah subhanahu wa ta'ala si kukubali ibada zao alla tukubala milihum wenda alla subhana wa taala asitakabala ibada amekomaliafanya wema uliotangulia mtu anakuwa wasiwasi Licha ya kwamba kwa kuwa ni mwezi mtukufu wa ramadhani umeisha swali ni ibada yangu mimi amekoma nilikuwa nilikifanya ndani ya mwezi mtukufu ramadhani nina uhakika Allah subhana wa taala nina hakika kwamba Allah subhana wa taala hii ibada yote amekomaliliji kaza mwezi mtukufu wa ramadhani imepita ndio mtume sasa kumwambia ulaika alladhina yusariuna fil khairat hawa ndio wale ambako mbona apa kwenda katika heri hawa ndio wale ambako mbona katika wa lah. hum lahasabiqun wanashindananiana katika kwamba amemaliza ibada ndio bas akawa na kwamba ibada yake imekubalika la ya kwamba hii ibada je imeubalika ali bin abi talib kunu na saha natoa sema kuini nini likabuli al-amal Allah kukubali ibada zenu Allah kukubali zenu ashadda ihtimaman minkum mwana ihtimam zaidi ya amali kukubaliwa kushinda amali wenyewe kwa nini kisha kasema alam tasmau je hamjisikia قال الله عز وجل قولي على سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين الله سبحانه وتعالى حقبالي الله سبحانه وتعالى حقبالي اصبكو اعمالي iliyofanywa na wacha wema اعمالi iliyofanywa na wacha wema اعمالi ambako mimi mfanye na wacha Mungu kwamba allah, allah subhanahu wa ta'ala katataqabbala minni amenikubalia mimi mithqala dharrah amali yangu iwe ni ndugu saidi niwe kwamba najua kubali Ahabu ilaya ni bora kwangu mimi Ahabu ilaya ni bora kwangu mimi minadunia wa mafiha kushinda dunia na yote ya yako yapo katika hii dunia Bimana, ikiwa atakuwa na habari tu kwamba Allah amekubali amali kidogo tu mtu kama huye anasema na raha mtu kama huye anasema kwamba itakuwa ni bora kwake yeye na dunia na yote ambayo ipo ndani ya dunia Malik bin Dinar alikuwa na maneno yake anasema al khawfu min amal Mtu kuwa na hofu je amali itakubaliwa? Alla yuqbala ashadd min al-amal ni zaidi ya amali yenyewe. ni zaidi ya kitendo yenyewe. Ndiyo maana tunasema sisi kama Uislamu tumefunga siku salasini. tumesimama siku 30. Je, habari yote kwamba amali yetu imekubalika? je tuna wahyi yote ama tuna ilham yote kwamba hii ibada amekumbwa tumefanya mwezi mtukufu wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala amekubali ibadallah wajalla Allah almuhafada mtu kuhifadhi walmudawama na kudumu kutekeleza amal saleh ala mtu kudumu katika ataa bil a'malis kutenda matendo mikombani mazuri min sifati ibadallahul mu'minin hii ni katika sifa ya waja wa Allah subhana wa ta'ala mikombono muumini wa hum daimana ala ataa haosiku zote wako chini ya mvuli ya kumwabudu Allah subhana wa ta'ala haikatizi kwa msimu haikatizi kwa zama kwa kuwa hii kudumu na kuhifadhi amali hii ni sifa ya waja wa Allah subhana wa ta'ala wa hiya wasiyyatun min Allah na hi pia ni wasiyya wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kina nani li khair khalqihi al-anbiya ndio wasiyya amba Allah subhanahu wa ta'ala aliwapatia viumbe kibura mambia nini kudumu na amali nini kuhifadhi amali azza wa jalla mukhatiban nabiyhi Isa alayhi salatu wasalam akimzungumzia mtume wake Isa alayhi salatu wasalam wa ausani wa bis salati wazakati ma dumtu hayya Isa asema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ya bis salati na hii ya shalati, hi funga na na hii ya zaka mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ameniamrishaje mimi niendelee na hizi ibada maadamu uhai madhumini ninayo Allah subhana wa Ta'ala ameniamrishaje niendelee na hizi ibada sasa ikiwaini wasia Allah Subhanahu wa Ta'ala anawapatia maabia viungo bora simbushe sisi sisi ameniambia kwamba hatima yetu sisi hatuna habari nayo wapi mtu anapata ruhusa ya kuhifadha ya amali ambapo alikuekiafanya ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Wapi mtu anapata fursa ya kuacha ada yake ambapo alikuwa nao ya kuisoma Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Ada hii inaitwa wapi? Kwa nini anaacha kuisoma licha ya kwamba nani ya mwezi mtukufu Ramadhani watu walikuwa kijitahidi katika ibada za mpole mbalimbali. Hii wasia, mtu kuhifadhi. wasia, mtu kuendelea kudumu katika ibada. Si Allah Subhanahu wa taala akimzungumzie mtume wake Muhammadin sallallahu, sallallahu alaihi wasallam na kumwambia wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqeen. Ya Muhammad, hii, hii ni kwa kwa ujumla. Nini? Wa bakalini boko kati gani hatta ya atika yaqeen ibn kathir nasema al yaqeen ay al maut muabudu mola wako mbaka ikufikie mauti mbaka wewe ujikute katika sakatu maut ndiyo pale hiyo ibada itakoma lakini maadamu na uhai maadamu unapumua hana fursa ya mtu kuwacha ibada Haina fursa ya mtu kuacha ada zake nzuri ya kujikurubisha kwa Allah subhana wa Ta'ala aliyokuwa nayo ndani ya Ramadhani iwe ndio sababu ya yeye kuwacha. Hana ruhusa. Kwa nini? Kwa kuwa hii ibada ni mpaka mtu afikiwe na ajali yake hi ibada swala amkum ulukia swali ukiswali na qablia na baadia ukijitahidi kuhudhuria swala katika jamaa ibada hii isikome qur'ani amkum kwamba kuisoma ukijitahidi kuhudhuria mahalaqa na, na jalasat za ilmi Hii ibada isikome kwa nini kwa kuwa bado wewe uko hai kwa nini kwa kuwa bado wewe unapumua hasa ulipasana alikuwa na maneno yake maarufu anasema ayyul qawm almudawama almudawama dumuni na ibada dumuni na ibada kwa nini mdumu na ibada ni anna inallaha allah subhanahu wa ta'ala lam yaj'al li'amali almu'min ajalan dunal mawti. allah subhanahu wa ta'ala huyu mu'min chake ni ikimfikia ikimfikia zi ibada wake lakini maadamu napumua lazima uhudumu katika ibada lazima ukithiri kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala qala imam ibn rajab mohammed rahimullah imam ibn rajab anasema amila yoyote amikuma, atafanya yoyote Mina katika kwa Allah subhana wa ta'ala kwa ile minha kisha akatiniza akaimaliza ile toa ibn rajab anasema fa alama tukabuliha. alama ya kuonesha kwamba hiyo toa yako imekubalika alama ya kuonesha kwamba ramadhani yako ni sahihi ramadhani yako ay, bitua ni tik nini aiyasilaha bi toa atin ni aiambatanishe aishikanishe na toa nyingine toa kwamba toa inazaa toa tambua ikiwa uko katika ile hali ambayo kwamba ulikuwa nayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ile nguvu za ibada bado zipo fahamu kwamba hii ni alama nzuri hii ni alama kwamba toa yako kwa ume mauliifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala mitakabbal lakini iangalia kinume chake wa alama turdiha na alama kwamba ibada yako haikukubalika ibada yako ilipiga ukuta ibada yako ilikuwa ni kukesha tu ibada yako ilikuwa ni kukaa na njaa angalia ay an yaqibatal katwaa bi ni intu aifuatanishe ile twaa na kumuasi allah subhanahu wa ta'ala imeisha mwezi mtukufu ramadhani pa pale pale ukaifatisha hiyo mwezi mtukufu ramadhani na kumuasi allah subhanahu wa ta'ala elam fahamu kwamba ibada yako ku haijakubalika ibada yako imeregeeshwa ibada yako imeambuliya patupu kisha imam anarje Maneno nomazi asema asemwa dhambun wahidun na mtu kutenda dhambi moja tu baada tauba baada kwamba amefanya toba kisa wa sawa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani akatubia kwa Allah akarejea kwa Allah kisha akafanya dhambi moja tu Ngalia. aqbah min 70 damban kablaha hili mbaya zaidi zaidi ya dhambi sabini. kabla yeye kuingia katika toba ai kabla ya toba ikawa wewe ulikuwa unafanya madhambi mbaya zaidi kuliko baada ya toba wewe kumwashii Allah subhana wa ta'ala je he hi ramadhani hii ambapo ilikuwa ni kio he hi ramadhani hii ambapo ilikuwa ni madrasa je imekubalisha vipi wewe katika maisha yako kwanza ya akhlaq kwanza kitabia ramadhani hii imekubalisha vipi wewe kama musilamu. Iwe ndio sababu ujivunie kwamba hii siku 30 hii mimi nilikuwa ndani ya kituo, mimi nilikuwa ndani ya shule na shule hii mimi nimehitarat na shahada kwamba akhlaqi yangu iko safi. Ndomo wangu mimi nafunga. Ulimi wangu mimi sizungumzi isipokuwa ya sawa. Macho yangu mimi sitizani isipokuwa ni ya sawa. Darasa ambaye nimeipata ndani ya mwezi wa ramadhani bado ipo katika maisha yako. J Mume katika mazungumzo yako pia katika ibada umiethirika vipi ni zawadi gani mboka umeipata ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani ndio mwisho imani tulija banasema sallallahu aththabat muumini Allah subhanahu wa ta'ala thabati Awadumishi katika toa awadumishe katika istiqama ala toati ila almamati mpaka mtu imfikie mauti amuombe Allah subhanahu wa ta'ala mbakishe pale pale Ndiyo mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dua yake maarufu asema mtume alikuweki baba sima ya muqalibal qulub ya musarrifal qulub sharrif qalbi ala tawatik e allah hayo mwenye kujibadilisha nyoyo wangu katika wangu ile sehemu ambayo nilikuwa ndani ya mwezi bin kana Mtume صلى الله عليه وسلم ilikuwa idha arada safar ilikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akitaka kusafiri alikuwa anaomba dua hiyo Allahumma inni a'udhu bika min wa'ta'is-safar wa ka'abati al wa cha hii wa Mtume kwa kuwa lifahamu kwa mba, mwe Iyo katika mkono wa Allah subhana wa Ta'ala amekomba Allah ndiye muweza wa kuzubadilisha noi alikuwa kimuomba Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala asimbadilishe asinitoe katika msimamo ampeleke katika njia amekomba siye msimamo ndio katika hadithi hii akisherehesha asema sahib tufa tu lahwadi u mwana chuoni Mubarakfuri bisharhi asema ay wa minal hauri baada kawr ay minan nuksani ba'da ziyada Tue naomba Allah usinibadilishe baada kwa mimi nimetimia kwa sawa Niyo katika njiya sawa katika njia sawa usinibadilishe paka wana katika ibada yangu paka wana katika toa yangu waqil min fasad umuri baada islaiha baada kwa nimechukua njia sawa nimechukua njia nzuri Allah usinibadilishe Allah nibakishie hapo hapo wa minal maasi baada ataa ya Allah usiniregeshe katika maasi baada ya kwamba mimi nilikuwa katika taa baada mimi nilikuwa nimeshika njia nzuri Allah usinibakishie Allah usinibadilishe Ndiyo maana huyo msimlamu kila siku lazima muombe Allah subhanahu wa ta'ala amombe nini amdhibitishie katika dini yake Ampate istiqama katika dini yake Ampate msimamo katika dini yake kwa nini kwa kuwa ni desturi ya binadamu ni mara moja yeye kubadilika Alimam Dawaja Mashim katika dunia yake anasema fa'ama muqabala tu neema mtu kuibadilisha neema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala Kupatia nguvu ukaifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani bila tabu. ukawa unabadilisha hiyo neema biirtikabil maasi kwa kumuasi Allah subhana wa ta'ala baadaho baada akombali alikuafikia ukafunga siku salasini. ukaibadilisha kwa maasi angalia huwa min fi'li man badala ni'matullahi kufra hii ni kitendo ya wale watu wemekwamba wanaibadilisha neema ya Allah subhana wa ta'ala kwamba ni ukafiri kwamba wanaikataa Du Allah Subhanahu wa Ta'ala watu sampuli Allah miwataja kwa uzito ndani ya Qur'ani Allah sema alam tara ilal ladina badaluna'matullahi kufrah je waona hawa ambaye kuomba wameibadili neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wameikataa neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah watu kama hawa Allah anawahukumia Allah anawalipa nini na moto wa Jahanna kwa hiyo mtu lazima abaki katika msimamo wake Mtu lazima ajitahidi na ibada alikuwa alikifanya kanda Ramadhani aendelee nao hata baada ya Ramadhani. Kwa nini? Kwa kuwa mtu inaangaliwa msho wake. Mwisho ndio sehemu ambapo inaangaliwa. Mtu ikawa taingie katika toa, awache ile toa, kisha ile ndio sababu ya ajali yake kumfikia katika hali ya kwamba yuko katika maasi. ndugu zangu wa Islam, zima na ibada Lazima tuhifadhi ibada zetu, lazima tudumu na ibada zetu. sifa ya waumini, hi sifa wa umini, sifa wa, wa bin Alhamdulillah. al al-Ahad. al الذي لم yalid ولم يولد ولم yakul lahu kufuwan ahad ibadullah الله من ramadan بعد kwa matwaa qurba yakuji kurubisha kwa alla subhanahu wa ta'ala baada ya hii msimu waheri kupita siamu situshawwal ni mtu kufunga zile masiku sita za mwezi wa shawal na hili dalili kwa ikiwa utaambatanisha hifunga ni dalili kwamba toa yako ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani ilikuwa iko sawa ndiye katika hadithi iliyopokewa Nabii Ayub bin Suwari radhi Allahu anhu anani Nabii tumasema mwezi mtukufu wa ramadhani kisha thumma sita kisha na masiku sita ndani ya mwezi wa shawal zawadi kubwa kana kasiyami dahri huyu yashabika ni kana kwamba amefunga mwaka mzima zawadi kubwa ambako atapata alimam ibn thabit alhambali rahimullah akitupatia faida ambapo inapatikana kwa hii hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi kwa kuwa amefanya istimbat na katwa fawaid ningesema wa wafi muawadati siyam kule mtu kuzoea kufunga akajilazimisha akaona kwamba hii ndio njia sawa baada ramadhan baada ya mwezi mtukufu wa ramadhan fawaidun adida ndani yake kuna faida nyingi kambo tu imeisha mwezi mtukufu ramadhan ukaamua pia usiachwe nyuma uchukue hi fadla ni kwamba mwaka ndani yake kuna faida minha anataja moja katika hizo faida asema yastakmulu yes. biha kulli faida kubwa amekomba hadithi imetaja asema mtu wanakamilisha. ajra ni kwamba amefunga mwaka mzima Akajikaza tu, akaamua bwana nimesibaki nyuma. Wacha niendelee, nifuatilize na hii siku sita za mwezi wa Shawal, huyu anahesabika, nikana na kwamba anapata taabu nika kwamba amefunga mwaka mzima bili faida ambayo anidondosha huyu mwanachuoni Burundi anasema anasiyama Shawal na Shaaban mtu kujizoeesha kufunga funga ya Shawal na funga ya Shaaban ni kama nini anasema kasalati sunanirawati hili mfano wa zile sunna za qabliya na badia angalia kazi yake nini kabla solati alifuruda na baadaha zile sunna kambi za sala za faradhi na baada ya sala za faradhi ni mtu anakamilishiwa kwa hiyo kufunga Shawal na kufunga Shaaban kwamba ma Yali kwamba katika faradhi yake min khalal mapungufu wanaksi na amekuwa imetokea katika faradhi yake Allah subhanahu wa ta'ala humuunganishia Allah subhanahu wa ta'ala humzibia kwa kitu gani kwa yeye kujizoeesha kufunga Funga amekumbanisha Shawal na Funga amekoma ni Shabani ndiye sema taqbalu minna wa fil yawm al-qiyama siku kubwa amekomba mtu atetejea amali yake hizi funga hizi za sunna ndio kesho Allah subhana wa ta'ala atakuzibia faradhi yako amekomba ilikuwa na upungufu akajizoeesha tu anafunga somfunga Shabani akajizoeesha akaifuatiza na hii funga Shawal ni sawa na funga amekomba tutasema huyu anafanya qablia na baadia tatu kwa faida inayopatikana kwa mtu kufuatiliza baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani akafunga siku sita za Shawal asema, annamuwawadat asiyam baada siyam mtu kujizoeesha kufunga baada kufunga Ramadhani baada ya Ramadhani nini alama tu ala qabulu sawmi ramadhan kubwa zaidi kwamba alama Allah subhana wa ta'ala mtu kama huyu amekubali Ramadhani yake kujizui yetu akamuendeleeze afunge hii 6 minshawal mmoja katika faida yake faida kubwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba alama kwamba funga yake Allah mekubali. kwa nini fa inna Allah ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala idha taqabbala 'amal 'abdi akid taqabali 'amaliya mtu wafakahu li'amal iswalihi ba'da allau mtu kama huyu akadzalisha na tena na amali nyingine nzuri ikawa sababu ya mtu kama huyu kuokoka nne katika hizi faida mko kwa mtu kujizoesha, kuifunga hii sita mishawali asema ramadhani Ramadhan hii yujibu almaghfira ili kuwe ndio sababu ya watu kusamehewa madhambi yao mataqaddama minadunub mtalefuka kisawa sawa ikawa ndio sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala mtu kama huyu kughafiriye madhambi yake na kumwacha mbali na moto sasa nasema fayakunu muawadatusiyam ikawa mtu kujizoeza kufunga baada alfitri baada ya kumara madhani Shukrani nema. hii ni hili kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa neema gani Nema kwamba amekupa huru na moto? Neema gani? Neema kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekusamea madhambi yako. Ndiyo imduraja bwana sema kwa kuwa min azami neema moja katika nema kubwa hii ya maghfirati ni mtu kusamehe madhambi yako. Kwa hii he kumshukuru Allah wa Ta'ala ni wewe kuifuatiliza ili baada ya kufunga na kitu gani na kuendeleza na hii ibada ya kufunga katika mwezi wa Shawal. Tangu <coughs> katika faida ambako mbazo zipo kwa mtu kujikaza na kuendeleza ibada ya funga na kuifunga sitishawal Asema, anmal amla zile amala ambako mbazo kwamba allati kana alabita biha ila allah amala ambako huyo mja Alikuwa kujikurubisha nayo kwa allah subhana wa taala fi sha'r ramadan katika mwezi mtukufu wa ramadhan la tanqatu haikatiki la tanqatu haykum makki binqidai ramadan kwamba imeisha hizo amali zikaisha la lakini bal hiya baqiyatan ba'da intiqaihi bal hiya ziamali zinabaki hata baada ya mwezi mtukufu ramadhani kuondoka wakati gani maadamu alabd hayya maadamu huyo mje yuko hai amali lazima ziendele Hizi amali hazikatiki kisha sema siku moja ile 2 wa huyu mmoja katika wao waliotangulia bishr alhafi rahimullah aliambiwa inna qauman hum kuna watu yata'abbaduna wanajitahidi katika ibada wa yastahiduuna fi ramadhan wa kajtahidi kisawa ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhan faqat inapoisha ramadhan fa idan sala ramadhan taraku ramadhani ikisha zote hao vipi ona jua yake sima faqal bi'sal qawm ni watu wabaya zaidi, ni watu waovu zaidi, watu gani aumun la yaarifuna lilla haqqan watu wamekuwa kwamba hawajui haki ya allah subhanahu wa ta'ala illa fi ramadan ispokwa tu katika mwezi mmoja mwezi wa ramadhani watu waovu watu wabaya kwa nini kwa kwao katika akili yao wakaona ramadhani pekee ndio msikasema inna saliha. Hakika, ya mtu mwema, mtu mzuri alladhi yata'abadu ni yule ambaye anafanya ibada washtahidu sanna kulliha na anajitahidi mwaka mzima. Kwa nini? Kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajukotuu katika mwezi mtukufu Ramadhani. Kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala si eti kwamba ni mola tu wa Ramadhani la bali Allah subhanahu wa ta'ala anaabudiwa katika miaka zote, anaabudiwa katika misimu zote. Wasul shalih bilahihimullah. Shimla yulis Ayu ma gani bora Rajab au Shaaban je ni Rajab ama Shaaban angalia jawabombe kwamba alimpatia huyu ambekomba nimuuliza akamwambia faqal kun rabbaniya wewe mambo za miamiezi kunu kuwa kwa mtu ambekomba na muko pa Allah subhanahu wa ta'ala wala takun shaabania usiku mtu kwamba kati ya gani bora ili ningependelea wafanya ibada tu katika Shaaban Ndiyo mtume sallallahu kama anavyosema Aisha ibada yake ilikuwa ni dima Nini maana dima dima al-mataru la ni mvua ambeki kwamba haikatiki mvua kidogo ambeki kwamba inanyesha ambeki kwamba haikatiki ni dima Aisha alipoulizwa kuhusu ibada ya mtume au kuhusu hali ya mtume kaulizwa al-Anha hal kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yakhuss yawman minal ayyam ji ilikuwa mtume tu kwamba alikuwa na hasa anafanya ibada masiku zingine masiku zingine anaacha faqalat aisha kajibu faqalat aisha kajibu la kana amaliu daima ilikuwa ni amali ya mtume sallallahu alayhi wasallam mustamirra yenye kuendelea ndio katika hadithi nyingine mtume sawasema ahabul a'malu ila Allah adwamuha wa inqalla amal mura kwa Allah subhana wa ta'ala naipenda ni amali ambayo kwamba yenye kudumu hata kama ni chache ilikuwa siku unasoma juzu moja isikatike soma japo karatasi mbili ilikuwa unaamka kiamu leo usiache hizo taratibu bado jiweke kwa nini kwa kuwa sisi kama waislamu ibada yetu haibatanishi kwa misimu kwamba ikiisha msimu fulani ndio ibada imekatika la wala ikiisha masiku kadhaa ndio ibada imekatika la sisi ibada yetu ni kama mauti sisi ibada yetu ni mbaki tujie sakatu watukufu wa islamu tujitahidi kwa ibada watukufu wa Kiislamu tuzihifadhi ibada zetu watukufu wa Kiislamu tujaze misikiti Nano tulipo tukijaza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa nini Tukiogopea suil so hatima. tuogopee mwisho mbaya kwa nini kwa kuwa moja katika faida kubwa ya mtu kudumu katika ibada Allah subhana wa taala kitu kitoitwa husnul khatima Allah anampatia mwisho nzuri. Kwa nini? ndio zawadi kubwa Allah anampatia kwamba huyu jamaa huyu anadumu katika ibada lakini aweke qaid qaid gani wa in hata kama ni uchache inna Allah wa malaika tasallu nabi يه والله دين امن صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم سلامين انك مجيب و اللهم للخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والباقي صحابه اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودن شرك المشركين وانصر وانصرهم في كل مكر لا امين ربنا اغفر لنا ولا تجعل في قلوبنا غله ام ربنا انك رؤوف رحيم قوموا الى صلاه محمدكم الله اقيم الصلاه